Hola a todas y todos, boa tarde. Os he 15 de marzo de 2011, 2012. Y aquí comienza Divertimento para Pequenos Monstruos. en la presencia en estudio de Ana lucecu que es la topa convaleciente de un virus a que le mandamos desde aquí un fuerte vico y le transmitiremos toda boa onda toda nos buena energía para que se recupere así que procuraremos hacer O mellor que poidamos estas dúas horas de radio aquí en Radio Flispín, a Radio Libre Comunitaria de Terra e Trasancos que emite Dante Ferrol, sen es esa compañía que nos haio os minutos pois pues, máis agradáveis aquí na, na sintonía e, e máis levadeiros que estar aquí só no estudio. Imos adiantar vosos contidos que Imos tratar oxe Dentro de uns segundos Teremos unha comunicación de urxencia Que non estaban nos contidos que anunciamos Pero que xa sabedes Que este mediodía Medio centro de delegados Da central da Converxencia Intersindical Galega do Sindicato Nacionalista fecharonse No Concello de Ferrol contra a reforma laboral Según a nova que andaba por aí pendurada Ando algún más media Medio cento de delegados da FIGA E traducimos claro Manteña un feche indefinido No salón de recepcións do Concello de Ferrol En protesto pola reforma laboral Nestes momentos Cando eran aproximadamente pues, As dúas do mediodía De oxe 15 de marzo do ano 2012 O balcón principal do consistorio eh, Faltaba algo nesse balcón principal do consistorio faltaba a bandeira española e esa era unha das principais preocupacións deste más media a preocupación parece que non era que faltaban milleiros de postos de traballo e outros tantos estaban en perigo de desaparición pois, sino que tiña desaparecido a bandeira española Bueno, a cuestión é que o ínclito alcalde de Ferrol advertiu aos delegados do eh, dos delegados da Ciga que iniciaban ese feche que o concello fechas as 3 da tarde e que deberían desalosar o salón ou desalosar o salón de recepcións para entón. Pero o feche certamente tal e como advertiu suces Anxo López Pintos era con carácter y ven sendo y está sendo agora mesmo con carácter indefinido. Así que con esta nova de última hora logo vos adientaremos máis contiuos que trataremos neste divertimento para pequenos monstruos en Radio Filisbin. Vamos a realizar unha conexión telefónica en directo co Pazos Municipal, co salón de actos que eh, como decimos está pois eh, acollendo unha acción da Converxencia Intersindical Galega. Bom, pois atemos comunicación Co Pazo Consestorial de, de Ferrol Co Salón de Actos Supoñemos agora nos dirán Eres eh, Carlos, non? Si, sí, son Carlos, que tal? Hola Carlos, que tal? Son o Bien. pequeno monstro de Radio Feliz Pink. Ah, hola, que tal? <ríe> André <ríe> André, exactamente Bueno, resulta que sí. eh, vos eh, este mediodía Nun hacía sí. sorpresa un, un cento, non? deles son medio cento, tí dirás, cantas persoas? cincuenta persoas, máis ou menos. 50 sí. persoas da dun sindicato, no dun organización sindical nacionalista, sí. a Comercio Intersindical Galega, a FIGA, vos sí. metestes no, no salón de actos do Concello de Forrol. Coidemos ver nalgún máis media algún vídeo e alguna foto cunha extraordinaria faixa que decía que contrabanca e o e o capital folga xeral. o que poun a a falo sobre que na E con que obxeto? Bueno, sabemos a lenda da Faisa, sabemos que, que está de sí. seis fechados e que o bueno, alcalde pois pues, eh, vos convidou non a, a abandonar ese feche porque as instalacións fechaban as tres, como se si sí. foron a piscina e ¿no? tal. E sí. vos seguidese aí. E a ver, contanos un poquinho, como naceu esa pretensión? A ver, eh, toda esta acción hai que marcarla dentro do que o calendario de movilización eh, que está eh, preparando a greve geral de cada ao 29 de marzo que promoveu a siga en primeira instancia e despois eh, seguiron outras eh, organizacións sindicais eh, a nivel da Galiza non? como foron CUT, eh, CNT, FTP e despois eh, 9 de marzo conhecemos que tamén as organizacións sindicais de ámbito estatal e eh, comisión sobre IRFU7 tamén adivido pero bueno, eh, a CIGA ten eh, previsto todo un calendario de mobilización e estación acción pues, estaba estaba dentro de ese calendario, non? Porque a cousa está está fastidiada, non? Ose mesmo rematou esa camiñada aí de, de Coruña a Compostela para sí. seguir pedindo carga de traballo ¿no? para os astaliros de arriba e a cousa está encrechendo, non? Os ánimos están e el lógico, non? Que as centrais sindicais pues, fagades ese tipo de movimentos, non? Efectivamente, que as, bueno, as condicións materiais que, que ten a día de hoxe a clase de traballadora galera, pois pues, nunca, nunca estivén un piado, non? Uh -huh. eh, eh no nos ditemos desde ha sido que o único caminio é, é a loita, non? Que por iso estamos aquí pois pues, facendo este tipo de acción. Unha acción que é bastante mediática, non? Buscaba iso sobre todo claro. despertar un pouco o que pode ser unha opinión social, non? Eh, de cara a ir eh, pois eh preparando ese ambiente de cara a greve geral, que ten que ser unha unha resposta macizo, non? Nas ruas uh -huh. eh, e de resposta a todas as políticas em eh, no que é eh, a regresión dos nosos dereitos non? como traballadores e traballadoras eh, pois todo ten que ir encaminado por aí non? que a mobilización social a movilización na rúa visibilizar os conflitos eh, eh, que se ten que dar na rúa ese é o, é o plantexamento que facemos nós uh -huh. eh, por iso que estamos aquí levamos xa as seis horas co eh, bueno, intención de seguir o momento e ¿vale? uh -huh. bueno, feche indefinido, non? así uh -huh si sí, indefinido así se planteou no principio e no momento aquí estamos. Mhm. Uh e -huh. o alcalde da corporación recibistestalgun alguna visita ou alguén foi sí. falar con vos, a entrevistar vos, aparte de eso o convite do alcalde no, no a que desaparecera desde alá. Andaban, la... andaban aquí polos pasillos eh con Rogio Chulesco, no, eh, que caracteriza o Partido Popular, sí. que, que estaba bandeirando todas estas noites. Que xa comezou o peso é o ano pasado, non? pero que o PP está continuando este este ano, non? Ponendo-se guinda, non? Efectivamente, está continuando e aprofundando. Claro, ¿no? como é o seu propio traballo, non? Como partido de eh, dereitas eh, estará aí, pois, pues, facendo todo o posible para que isto vaya como vai. Eh, unha outra cuestión, a oposición, te al pues, divestes algúnha visita a algún concelleiro ou iso? Como foi o... Pois, pues, a ver, personalidades así na vida política ferrolana non... Non, non pasaron moitos por unha visita, non? Mm. Eh, xa digo, o PP, vamos, o goberno municipal, andaron aí polo polo pasillo, fui pues, facendo un gala, dixo, da súa alquilería prepotencia, non? Mm -hmm. eh, avisándonos que as 3 teníamos que desanunciar todo isto, que a partir das 3 non se podía pasar, non pasou nada despois, das 3 da tarde eh, nos dixeron que había 30 policías a Baix esperándonos pero bueno, que todo era guerra psicológica e nada, aquí a aguantar, Muy ben, bueno, pues espero que le trouxera desolevare de desprea aí algunhas máscaras antigás, non Que tamén son necesarias últimamente por eses lares, no? Por esas casas do, do pobo, así entre entre aspas, no? Sí, Bueno, pois pues, se si sí, queres decir sí. Alguna cousa máis eh, A xente que vos este a escutar Que serán moitas persoas ¿no? de Ferrol Tambén familiares que estean aí pendentes de vos Que estáis aí fechados do Concello Fazendo unha acción, como ti dís, pois pues, eso pacífica Pero moi mediática para chamar atención E que sí, sí, sí. clase que debería ser apoyada ¿no? Por a propia corporación ¿no? es decir, sí, sí. Que esto é sí. es un problema moi grave Que está acontecendo en Ferrol E que menos, ¿no? que, que visualizalo E que saian todos os ornais Todos os televisións do mundo e, En fin Pois pues nada, se ¿sí queres decir alguna coseña máis antes de findar esta conexión? Nada, iso que vos comentaba antes, que estación acción vai encaminada iso a preparar o ambiente de greve geral que ten que ser un éxito para o 29 de marzo, eh, o, o que pretendíamos é eh, iso, eh, levar o conflito á rúa que se civilice na rúa que, que hai xente disposta bueno, pues a lutar polo que é noso, non e impedir que sigan batendo sobre nós Vale, Temos que estar ahí, ¿no? Al hoy te es el único camino, siempre es lo que nos queda Pues bien, Carlos, gracias por la tu atención Aquí a Radio Feliz Ping, a divertimento Y un aperto, un saludo, adiante Muy bien, bien saludo Divertiment, Divertimento Divertimento Monstras Monstras dedication, dedication, dedication back and back and divertimento para pequeños monstruos en radio filipin con esa conexión de urgencia con a casa do concello E ese audio tirado precisamente dun dos primeiros momentos da toma da casa do Concello por parte deso de, de casi un centro de delegados da, cinto, da conversión intersindical galega sindicato hai que pasa acción local está bastante ben estes tempos de templanza sospeitosa nun divertimento para pequenos monstruos de hoxe aquí en Radio Flispín donde tenemos tamén conexión telefónica con algún representante sindical da, da Figa, otro... Eh, representante sindical deste de sindicato en concreto da sección de Navantia que, como sabedes, camiñaron dende de Coruña te de Compostela chegaron os esobes e están a pedir iso pola carga de traballo e tenemos conexión con Alfredo Maceiras é eh. casi todo un clásico aquí en divertimento xa ti aí atrás unha conexión con el cando camiñaban de ferro a Coruña <música> Sure right. uh. mm. Despois a cara menos cuarto aproximadamente teremos aquí no estudio a xente do 15m da acampada Ferrol. Estarán André Paqui e pode que Pablo. e nos falarán pois pues, desa expediencia interplanetaria. Uh durante os actos institucionais do Concello e das Organizacións, Comisións Obreiras e UGT. Ese 10 de marzo marciano en Ferrol. Estarán aquí no estudio eles. en Tambén hoxe un día de mobilizazón en ferrol Ferrol é unha cidade que está movéndose moito Eso é moi bon de cara ao 29 de marzo Vai ser todo un suceso aquí a greve geral así que vai pensando en como participar senón vas ficar fora de xogo ou por exemplo hai unha movilización en defensa do centro de saúde de Agrania ese lugar de ferrol que pode ficar sin o seu centro de saúde sin os veciños de agraña e sin o concurso seno o apoio do resto dos veciños de Ferrol. O se terás ocasión de participar nunha concentración de amosar o teu apoio. A favor a prol de todos estes veciños e veciñas para que o centro de saúde de Agraña non se sa liquidado polo Partido Popular. Será este soves entre as 7 da tarda aproximadamente na Praza do 15M de Ferrol, a antigua Praza de Armas. O se sabes que solidarizándote contra este feche tamén estarás alerta do que po pasar en ferrol bello noval pedroso maniños mera es pasante donde pode podes especula que pode pasar algo parecido co que está a pasar co centro de saúde de agraña Night time. Un, un, un divertimento, un divertimento mostro, un mostro na un un un un un radio. Unha un un un un radio, un radio. Un show. show. Un 16 a 8 de 6 a 8 mostro en Radio Felizpin, Radio Felizpin, a Radio Pinto, a Radio 2 mostros, 2 Pero esa conexión telefónica coa concentrazón En defensa dese centro de saúde Será a sete da tarde A sete aproximadamente da tarde Aquí en Radio Felispín Ose día 15 de marzo Máis tarde, saca a sete media Falaremos das movilizacións de cara ao 29 de marzo Folga será al greve geral, xa sabes Non pode pasar outra cousa que greve geral, que movilización, que acción. For como for, xa estiveras no paro, xa estiveras traballando, xa estiveras facendo o que estiveras a facer. Algo haberás de facer diferente. Non van mudar nada por ti, xa sabes. West is the sky with stars that just drift by where do they go oh, i don't know i don't know wind that stirs in the trees telling stories that no one believes stories of love for me for you and me oh Gingy. like the song to the wind in the trees. Estes días, asente do naval de Ferrol, da ría de Ferrol, marchaban cara a Compostela dende Coruña, con algúns días, realmente, donde fixo bastante calor. Agardan, agardaban, a esperanza nunca se perde, que Asunta confirmara por fin a posta en marcha de actuacións concretas de algún tipo de movimento popular e lembraban que os talleres están comenzando a fechar. Así foi, os comités de empresa de Navantia, Ferrol e e das compañías auxiliares que moitas veces non nos lembramos delas e son moi importantes iniciaron o pasado martes 13 de marzo do ano 2012 a Marcha AP de Coruña-Santiago reclamando carga de traballo. Os delegados e delegadas saíron da comarca en autobús e, bueno, pues pois iniciaron esa marcha día tras día ate chegar ose xoves a Compostela. Ose era un día donde, eh, ademais, se desplazaban todos os traballadores e traballadoras de Navantia Ferrol, familiares incluídos para acumular para comulgar, o mellor dito, para comulgar o culminar, que se me vai a cuestión esta do subselectivo, ali, todas e todos, a marcha reivindicativa. Mm. Esperemos que non comulgaran demasiado. O feto que a construcción do dique flotante para que se poidan reparar grandes buques é a principal reclamación Como sabedes, porque xeraría a carga de traballo inmediata para mil traballadores durante dous anos. Imos manter unha comunicación con esa persona que nos está servindo de enlace durante estes programas, así foi aí atrás na marcha coruña Ferrol. Con Alfredo Maceiras, un delegado da CIGA, que nos vai comentar, pois, un poquinho, facer fa un balanzo de como foi ese percurso desa camiñada de Coruña Compostela. Si comulgaron moito ou pouco, ou máis que nada, con que tiberon que comulgar. <risa> like that's how my heart is singing. Divertimento. Sing Divertimento. Monstros. Monstros. Used to sit and worry about the future. Worrying about the future don't change the past. Used to think tomorrow would be better. But now I know that I'm doing the best I can. I'm just a man trying to find the reasons where I stand took some time to realize that I am what I am and I want Bueno, tenemos a comunicación Hola, ¿qué tal? ¿Hola? Bueno, parece que no Vamos a intentar uh, de novo esa conexión Ride it's all a state It's all a state Bueno, Hola. ahora sí parece que tenemos comunicación con Alfredo. Hola Alfredo, ¿qué tal? Hola. Muy bien. Bueno, sacas y eres un clásico aquí en Divertimiento para pequeños Monstruos en Radio Philips Pink. Bueno, más o menos. Había que ser en otra manera, circun... pero bueno. Vale. En otras circunstancias, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, eh, estábamos antes a comentar aquí, pues eso, que iniciaste esa o pasado martes 13 de Coluña Compostela. ¿Lembras cuando times modiseras que serías capaz también de hacer ese esfuerzo ¿no? por non solamente por ti pensando en ti sino pensando pues, nos teus netos na, na xente que te acompañaba aquel día aquella xente nova que te acompañaba en aquel paseo que estabas a dar por, por Caranza creo que era, non? Es que por, por, por tres nenos, si sí. Pois pues, contanos eh, que fa, balance facemos Alfredo, de Sandaina que rematou o se fin dous en Compostela bueno, Salimos o martes sobre as oito e media de, de Ferrol de Navantia a Ferrol acolleríamos aos compañeiros sobre as menos cuarto 9 menos cuartos en incendio, rumbo á deslozón do goberno. Dali salimos sobre as nove media aproximadamente, un minuto máis, un minuto menos, os cara ao mesón do vento. Eh, nun lugar chamado Xira, en cambre. Xamos un media hora de descanso preocupados que non están acostumbrados a andar. Alí tomamos un tentempié, Arrancamos ese Carral sobre as once e media chegaríamos pues, sobre as duas, duas menos algo, duas menos pouco. Comimos, descansamos un pouco, trece e media pues, rumbo a mesón do vento. Descansamos nun área recreativa a mitad de camiño sobre as cinco da tarde. Chegaríamos máis ou menos ao mesón do vento, Seis, seis e media aproximadamente. Ali, pois, pues, na ducha, esperar cenar, descansar po outro día siguiente, mercúles 14. Mercúles 14, que pues, salimos, salimos, perdón, eh, esperemos aos compañeros que viñan de Navante a Fena, Ferrol, que salían a solto da, da mañan. Llegamos del mesón de dentro pues todos de juntos, sobre las 9 de la mañana, para el Monte de Agosto. A, a, a las 11, por ahí más o menos, llegaremos a Vendigo de Abaixo, para tomar en pie. Arrancamos más o menos media hora más más tarde, se de que eran etapas más largas, que eh, nos dien que eran sobre 30 y pico kilómetros, que pienso que 30 y pico más grande eran 40, pero bueno. Llegamos a Sigüedo. Sigüedo, más o menos a una y media, dos menos algo. Esa comida. Descanso un poco tal, ahora la salida sería a las tres y media, y eh, retrasos un poco, salimos a las cuatro. Arrancamos a las cuatro, eh... Llegamos a un restaurante que se llama Ocastro, en mitad camino, a, a, a tomar los centempiezos. Después resulta que nos desviaron rumbo al aeropuerto de, de Coruña, a Adelso. Más gotas. No era o previsto, pero bueno. En cruces, como reivindicamos a de trabajo, nos da igual andar 40 40,50 kilómetros, ya nos da exactamente igual todo. Llegamos un monte de gozo ...sobre a 7 y a 4... ...alí ducha... ...a gente... ...pues... ...muy mal rota... ...pues... ...ibamos moitísimos... Eh, ...en mitad del camino... ...y pues tuvieron que entrar... ...prácticamente un autocarenteo... ...porque no... ...os compañeros aquí no podían... ...estaban... ...deron todo que tiñan... ...estaban reventados... ...eu reconozco... están acostumbrados a andar... ...nun es... ...nun es de ellos... ...ese que llegamos... ...serían a 7 y a 4 aproximadamente... Ducha, cena, hasta hoy, que salibro, salimos sobre 9 y media, 10, de, de Montegozo, pues, cara a San Lázaro. En San Lázaro estuvimos esperando unos cuantos autocars que vinieron un poco retagados, para salir todos juntos. Porque cuanto más juntos salgamos, sal, sal, más volumen de, de gente, más, más se ve, más ruido se hace. Salimos de San Lázaro, 12.30, 11.00 menos algo, llegamos a San Caetano por ahí a, también a 11.00 algo. Ahí, como duma, es muy armar barullo, hacer ruido, después, pues, porque ya sentiste nada la, la televisión que se juntaron con el consejero de, de industria, malas noticias. Eso es todo. Efectivamente, Alfredo, eh, cantos, cantas persoas erades eh, camiñando de Coruña a Compostela? Sobre unhas setenta e pico, ochenta, máis ou menos, aproximadamente. A esas setenta persoas efectivamente, hoxe sobes, se vosuntaron outras tantas ou moitísimas máis que se achegaron outra vez de setenta autobuses que partiron desde Ferrol, efe. Sí, hoxe, hoxe Juárez. ¿Cántas sí, personas yo, se yo, llegarían yo, a sumar allí? Unas 5.000 personas, igual, aproximadamente. Hombre, por cálculo que hicieron, sí, sobre 5, incluso 6, podían ir a votar. Vamos a ver, son muy malos de calcular, porque eso, para sumar todo eso, habría que saber si los autocarros eran hechos o no, pero bueno, un cálculo así aproximado, sí, sobre unas 5.000 o 6.000 personas. Vamos a ver, la gente ahora que suma porque je, ahora nin Cada vez cada vez somos menos en avance a a traballar. Somos máis no paro. Pero uh -huh. por suerte, ojalá que moitos compañeros que teño te, teñan aspecto que isto ten duero que de momento te traballar. Uh -huh. Bueno, malas noticias, ¿non? Nos decías con respecto ao conselleiro de industria popular, o dereitista Javier Guerra, ¿non? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó ¿Que pasa? ¿Que pasó Lugo? Que El ten todo en pé, pero Que de momento Que depende do gobierno central Que deles É dicir, como anos atrás Se tiran a pelota uns aos outros Se antes eran socialistas, se tiraban a pelota Os outros, ahora, se tiran a pelota Pois, pues, pero non se identidad tirar Porque o goberno central é do PP O goberno autonómico é do PP A ver, que pasa Estamos rodeados se están rindo de nós Porque eu para mim é eu o que están dando a entender. Hm uh hm. -huh. É unha evidencia, non? decir, todos, todos fican en evidencia, non? Agora claro. mesmo non hai outro partido que poida digamos, encallar callar os golpes, non? É a melhoría absoluta. Eu lo hago e eu lo desago. Uh -huh. Bueno, Alfredo, algunha cousa máis para rematar, algunha mensaxe para os Radio Filispín de casa de cara a ese 29 de marzo folga xeral. Eu felicitar a todos os meus compañeros que foron tanto da empresa que traballo eu, auxiliares, os que foron que non son que non son traballadores de Navantia, incluso algún que veo comigo que é jubilado de, de Navantia e foi en cabeza da, da marcha, felicitado tamén. Que isto é moi importante, xa dir, o dixen outra vez tamén, non para nós, para nós tamén que vivimos isto, xa non, pois que detrás nosa. Xabaliños novos que van empezar este ano, ou ano que ven, o próximo. Xe non é traballo xa non empezou. Uh -huh. Ese o problema do traballo, é a carreira de traballo en avante. Xe non hai, a forza de traballo en Ferrol é en avante. En avante os polígonos. En avante non ten, os polígonos terán que cerrar molle parte dos talleres. Alfredo, temos aquí eh, a dúas persoas De o colectivo, bueno, co colectivo, non sei como denominalo Que é o caso do consunto de persoas que se autodenominan a Campada Ferrol eh, Son eh, Pablo, André e eh, Paqui Bueno, Paqui está un pouco distanciada, cando quere se poda chegar Non sei se si queredes comentar algunha cousa entre vós entre Alfredo Que sabedes que é delegado da Comerxencia intersindical Galega Que estes días marcharon a, a Compostela junto con outros delegados de outras organizazós ...y que, bueno, o sea, está desescritando un poquito... ...a conclusión, ¿no?, ese pesimismo, ¿no?... ...¿Tienes algo que decir vos ...te presento, Alfredo, aquí tenemos a André y a Pablo. De acuerdo. Eh, bueno, ante todo... ...desde el movimiento de la calle... ...de Toma la Plaza, 15M, etcétera... Eh, ...respecto a todo el asunto... de ...sindicatos, huelga etcétera... ...yo creo que intentamos mantener una línea... ...y principalmente esa línea es contra las cúpulas sindicales... ...pero incluso más que contra las cúpulas sindicales... ...que al fin y al cabo viene siendo un mensaje negativo... ...abogamos por la fuerza y la unidad de, de las bases sindicales... ...los trabajadores, parados... ...en fin, todas las personas que realmente forman esa base... ...y que pensamos que realmente tienen la fuerza... ...y deben recordar que, que tienen la fuerza... Pues un pouco de cara a esas personas pues nos manifestamos nosotros, ¿no? a sú favor. Uh -huh. Bueno, Alfredo, algúnha cousa máis no. que apostillar? No, eu estou de acordo con ele, que debemos loitar todos, eh, sean sindicatos, sean organizacións, eh, aparte de sindicatos tal, debemos estar ahora mismo, é pues, dicir, dentro do, do bote, remando todos, en contra de marea leal a rajaña dentes eh, que estamos estamos pidiendo trabajo como no estamos pidiendo casi fre también cosas por el estilo estamos pidiendo carga de trabajo a toda la comarca de desarrolla en sus alrededores tenemos aquí a, a Paqui aquí también para aquí que de comentarte algo alfredo sí primero de todo decir buenas tardes agradecer lo convite eh, a posibilidad de falar de cara a xente, explicar tamén a nosa postura con relación a isto. Penso que o que está dicindo esta persoa é moi coherente e o que realmente temos que facer e temos tamén que empezar a entender que o problema de fondo non é solamente unha solicitude de carga de traballo cara ao Estado español e tamén unha posición de loita contra o capital e contra o neocol neocolonialismo económico que nos está invadindo. Evidentemente isto supón que as posicións eh, teñen que estar unificadas Sobre todo para poder ter unha forza diante do que é Europa, e diante do que son as reformas e as grandes cambios nos que nos estamos vendo envoltos. Solamente isto. Moitas gracias. Gracias. Muy ben. Bueno, Alfredo, pues, eh, gracias pola tua atención e, bueno, pues, agardemos que as cousas eh, melloren, un poquinho al menos, e seguimos en contacto. Un saúdo. Vale, un saúdo a vosotros. Chao. Chao.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 happy and live inside I love the shines bright enough to last a lifetime i want to be rich more than a fantasy ride the winds and climb because it's all a state of mind it's all a state of mind, yeah. state of mind. wake up in the morning and i turn the pages don't understand what's going down Everybody's acting so outrageous It's gonna take a lot of love and turn things around I'm just a man Trying to find the reason why I stand Took some time to realize that I am What I am And I want to be rich I wanna be happy yeah. And live inside a love that shines Bright enough to last a lifetime I want to be rich Sintonía de Radio Filispín, divertimento para pequenos monstruos Ose sobes 15 de marzo do ano 2012 E xa aquí, como ben bichedes, nesse intercambio de pareceres con Alfredo A do Movimento 15M Bueno, saudamos de novo, dunha maneira máis formal Hola, qué tal? Hola, André Hola, vos Hola, Pablo Hola, moi buena Hola, Paqui Hola, vos Bueno, pues nada, estáis aquí unha vez máis, porque non é a primeira vez Eh, que estades, e, o cal que ser que, que non desaparecistes Vende no? aquel levantamento das acampadas con Conqueredes un local no? para xuntarvos e para eh, mellor organizarvos decir, Para non desaparecer Ficades aí, estades funcionando, non? Existides? Sí Si sí, existimos, resistimos, máis que existimos <risa> eh, Evidentemente, bueno, si sí, Conseguimos un local, un teito Pero o importante é que as asambleas continuamos a facelas na praza Seguimos atopándonos al día agora aos mércores ás 7 da tarde Este luns temos unha reunión extraordinaria ás cinco e media Para organizar os actos e os eventos que queremos facer o día da folga xeral A que apoiamos completamente E intentamos iso, pois manter un pouco o espírito Evidentemente sabíamos que iba a ser un inverno bastante quente Tivemos un principio de inverno máis ou menos tranquilo Por dicirlo de algún xeito é a raíz dos feitos que sucederon en Grecia coa tomado do Parlamento e, a, e, bueno, e a, a situación que se deu en Valencia e a, ref, a reforma laboral bueno, a segunda reforma que nos están intentando meter pois pues, estamos intentando estar de novo na rúa e levantar un pouco a loita a loita social uh -huh. e a loita de conciencia ética uh -huh. bueno, pois pues, se si alguén non o sabe el... comentadros un poquinho como surdiu o... a campa de aferrol e y... y... todo iso bueno A Campa Ferrol xurde como un movimento espontáneo e libre de persoas, é dicir, de persoas de todas as idades que, chegado 15 de maio, decidiron tomar a rúa por unha serie de circunstancias que xa para todos é conhecida. A partir dese momento, en Ferrol non foi exactamente o día 15 de maio, foi o día 17, houve moitísima xente na rúa, moitas destas persoas tomaron a praza do Concello el que deixou de ser a praza de armas para pasar a ser a praza do 15M simbólicamente e, se pasaron ali pois, varios meses facendo un unha labor de información unha labor de traballo de base que, bueno, nun certo sentido puido ser pouca ou, ou moita dependendo de quen este mirando o, co, co paso do tempo pois a campada levantouse Evidentemente nos pasamos a intentar organizarnos A través das redes sociais De novo eh, No local que estamos ainda habilitando para, para os usos Que sexan necesarios Pero sempre mantivemos o traballo na rúa. Fíxose o 15 de outubro unha reunión A nivel para estar xunto Co resto dos compañeros a nivel internacional Pero eu penso que a loita seria Comeza agora Bueno, Non, non é que comece agora Agora comezamos a verlo todos un pouco máis claro toda esta serie de cousas que se están dando cos recortes coas modificacións da Constitución da, da, a reforma laboral as reformas educativas e eh, todo o resto, pois nos están deixando moi poucas saídas o 15M non é unha resposta ás desfeitas que se fan no Estado Español nin, nin en Galiza, pero evidentemente si temos o dereito e a obriga de reivindicar o que consideramos que non é correcto uh -huh. doctor, doctor. Un una referencia. un viaje 40 no Daniel. Genero a vida la sede correina questo è il nostro piano per il nostro sistema di navigazione ora sale è un documento di ticket che abbiamo nel nostro mercato per il ordine elettrico Era ese son de ambiente realmente surreal que acontecía o pasado de, de marzo de ano 2012 en Ferrol durante o acto institucional que logo volveremos a ouvir é un sonido así bastante deficiente pero bastante significativo e que acaba de poner en alerta aquí a Andrea, a Pablo y a Paqui É complicado eso da non adscripción a ningún partido en principio, ¿no? bueno, vos tedes cada un A súa vosa propia, ¿no? o propio propio corazón, ¿no? Aí seguramente, ¿no? Vos ubicaredes, ¿no? Pero que decir que como organización así non inscrita e y... en fin, ¿eh? eses camiños son bastante complicados, ¿no? Comenta aí pa que tal, a ver, que que que decir pa que. que... Sí, é moi complicado, é moi complexo, sobre todo porque hai que chegar sempre a un acordo de mínimos. E no acordo de mínimos casi ninguén está contento E a partir diso, pois Conxugar todas as ideas Que máis ou menos eu penso que teñen todas Unha mesma liña Son, Poden vir de, de distintas Como dicilo, de ideologías En un certo sentido, pero Penso que a loita común é a misma Polo menos da xente que está na praza Os objetivos que temos, as intencións E o que nos gustaría, penso que máis ou menos O temos claro Despois temos que conxugar pois, todo iso As distintas corrientes e os distintos pensamentos As distintas maneiras de querer facer as cousas eh, Refería-me máis ben, Paqui A digamos esa reacción do, do resto da sociedade no? Con respecto pues, a esa non-adscripción no? Estamos acostumbrados a etiquetar todo E cal é a resposta no? Fronte a ese conjunto de, de cousas así Que parece que non están nada definidas A resposta seguramente pasará porque, por reinterpretar os nomes Porque a día de hoxe realmente temos unha esquerda Chamada esquerda Que dende o 15M non se considera esquerda e o caso dos, dos partidos maioritarios Que xa sabemos, mil pancartas Fixemos con relación a isto, o PP, o PSOE Pois sí, é iso Hai que replantexar que a esquerda O que se, se está plantexando Dende as mesas de converxencia É unha idea moi importante da, Para a esquerda deste país e deste estado pero tamén é verdade que xustamente por iso nós non temos por que adcribirnos a nada que non nos represente a ideoloxía é unha, cada un ten a súa e vamos todos á praza con ela porque eso non se pode deixar na casa pero que sí que temos claro tamén é que os partidos mayoritarios a maioría están corruptos claramente e nós non temos por que Permitir que se nos meta dentro do que eles chaman esquerda Ou eles, o que eles poden chegar a chamar dereita Pablo, eh, André eh, Están caindo as estruturas non? Os, os conceitos aí establecidos De dereita, esquerda Dende aquel famoso 15M Dende esas revolucións es, Primaveras que está habendo Están caindo todas esas cuestións Como vedes? ¿Se están refundando todos esos conceptos que fueron fundados a ISA, incluso algunos moitos séculos atrás? Bueno, yo creo que más que los propios nombres de los partidos o la ideología que pretendan defender o no o dejar de defender, se está intentando renombrar un poco eh, todo lo que es el sistema que, que mueven esos partidos. Es decir, yo creo que incluso por parte de, del 15M se trata de, de un poco atajar toda esa problemática que hay con la política actual desde desde la base que yo creo que es lo más bonito que tiene 15M que intenta ir a la base de los problemas, ¿no? en ese sentido por ejemplo la reforma de la, de la ley electoral pues sería un gran paso para dejar de considerar eh, PP, PSOE EU, en fin resto de siglas de partidos políticos como eh, parte del problema y atacar directamente a la base que es precisamente el, el global de esos partidos y el como funcionan, más que los partidos de forma individual, etcétera. ¿no? Políticamente eso de eso más interesante que ha pasado que pasou nos últimos meses, eh, pero también o máis eh, digamos eh, perigoso para as estruturas o máis eh, máis compromete a todas esas estruturas aí estabelecidas. Eh complicado, non? Estar aí nesse desse caminho, non, André? Non sei sé, se sí. Yo pienso que somos el pienso que somos más distinto o más novo por eso asustamos uh -huh. los sucesos un día chocó de fai 40 años los no nombres de dos personas llamados a su vida Psicofonías, fenómenos extraños en Radio Filispín, en divertimento para pequeños monstruos. Ose día 15 de marzo do ano 2012, coa presenza de Pablo, Paqui e André, de Acampada Ferrol. Se vos parece, eh, André, Pablo, Paqui, é a primeira vez que estáis aquí no, no estudio, no Radio Frisbee, no comentastes? Uh -huh. Entra que non é a primeira vez que está aquí o momento 15M e todas esas poliedricas caras, non facianas que tedes que, acampada a ferrol, momento 15M en fin, toma la rúa a ferrol moitas cousas, non? hai que as veces confundimos e tal e non, que non nos reñides non? e tal, non? é normal, non? porque a verdade é que é un pouco complicado, non? a veces tamén hai discernir non, non somos esto, somos outro, non? hasta neso hai, hai, hai, non? movida, non? Movidilla sí. Bueno, vamos, se vos parece, a ler aquí unha crónica Que nos pode servir de base para ilustrar Toda esta mm, Psicofonía, no que estábamos aí escuitando Polo fondo e que nos ven acompañando no, Nos últimos minutos Vamos ler unha unha crónica Que temos aquí dun xornal eh, Pensamos que non é habitual, eh, o máis medio habitual Insurgente.org O respeto do que aconteceu este pasado 10 De hace mazo en Ferrol Vais o título de Verros de traidores ...a Toso Méndez en Ferrol. Pues así, eh, hoy, diario de internet... ...insurgente.org... ...dio que seguen berros de traidores... ...a Toso y Méndez en Ferrol. O que menos necesita España... É que se encone o conflito social, dicía Tosho. A frase lapidaria pronunciouna o líder de Comisión Sobreiras en Ferrol, onde un grupo de militantes de esquerda chamou a Tosho e Méndez traidores e pediron folga indefinida. Minha esa incrível saudade Durante a ofrenda floral habitual no 10 de marzo en Ferrol producirse un pequeno enfrontamento verbal entre sindicalistas de Comisión Sobreiras e varios membros do 15M que despregaron unha pancarta na que riscaban a Toso e ao secretario xeral de UST, Cándido Méndez, de traidores e chamaban a folga indefinida e lamentável, declarou Toso, sobre a actitude destes mozos Cortan azul e encarnado Varias persoas disconformes coa actuación dos líderes sindicais de ámbito estatal e afins ao movimento local do 15M fixeron acto de presenza minutos antes do inicio da ofrenda floral no barrio de Recimil que lembraba cada 10 de marzo o falecemento, bueno, o asasinato de dous traballadores do sector naval Amador Rey e Daniel Niebla por disparos da policía franquista durante unha protesta en defensa dos seus dereitos laborais Daquela Varios militantes de ambas as dúas centrais Intentaron deter o seu progresivo achegamento O achegamento dos rapaces das rapazas da acampada Ferrol Ao grupo de autoridades Resistrándose forceseos que non remataron con danos persoais E que non impediron que o rexedor Que estábamos subindo aí nesas psicofonías de fondo José Manuel Rey Varela Proseguise coa súa locución acompañado por os presentes como a Vilariño o Juan Fernández. Ante aquelas verbas do ínclito alcalde e aquela referencia aos homenaseados que permanecían alí imperpérritos, nunca mellor dito, referidas á crise e ao sector naval, o líder sindical presidiu tamén a manifestación posterior á ofrenda que a comisión sobreiras promove neste día. Cordão de lei al ter país cuarenta. El padre de toda la No nombre, la el mador era a su vida <risa> Bueno, afortunadamente temos aquí a Alguns dos protagonistas Estaba de salir ese día sí. Sí. Todos, ¿no? André, Pablo e Paqui Ide uh -huh. sí. idea donde tedes que ir, coño Vos decía un aí ¿no? eh, <risa> Creo que, segundo se comentou logo Unha persona ben sellada A organización Comisións Obreiras ¿no? Que sem media que leva como 30 anos me parece que liberado, ¿no? sindicalmente ¿no? bueno, comentadnos, logo lanzastes vos un comunicado queremos que aquí en fin, eh, vos expresades que pasou, que pasou ese día que aconteceu, por que fixestes iso que que se fixo foi o mellor momento para facelo, foi o momento aceitado, aproveitar esa homenaxe non foi eh, que pasou, que quere falar Eh, a André, por exemplo, achegade vos máis a micro Isto eh? vai ficar todo gravado de que logo isto vai a suizo <risa> Vale <risa> eh, Non sei onde sacaron esa información <risa> É información eh, Que tiramos de insurgente.rd E que, por suposto, agora pode matizar vos Digo, non sei onde sacades vos Non, non sei onde sacou Insurgente Venga eh, Nos chegamos ali, sacamos unha faixa e nese momento xa nos viñeron increpar de forma agresiva que nos fóramos dali que éramos uns antidemócratas e eh, logo puseron unhas bandeiras diante nosa e nos pediron educadamente un señor se nos podíamos mover porque non podía gravar nese momento eh, unha opción era poñernos diante das cámaras de televisión e outra movernos hacia outro lado entón movemonos hacia adiante, pero non para chegar a... hacia ninguén, simplemente ponernos diante para que nos viran E foi cando A xente xa se puso máis agresiva Empezaron a empuxeros con nos uh -huh. eh, Ao que íbamos simplemente Ira a, a desplegar a faixa Para cabir a toxo ah, Bueno, isto de desplegar faixas e todo iso Le va de, bo, le va de lo facendo moitos meses, non? Esta faixa xa alevamos as manifestacións de comisión desde que empezaron a facelas. Estaba lavada? Esta, esta mesma faixa. Estaba lavada? faixa No, no, no igual trato. foi ese o problema, sí. que cheiraba algo, pode ser. Non, non planchades normalmente? As... Normalmente non. Non, non, non. As, as acumulades así de calquera maneira no, no vos local? As doblamos, ven dobladinhas no, estas. Estaba doblada, estaba doblada. Estaba sí, sí, sí. mm. Pero tenías o ya de, de tener outro uso. No, <risas> o sea que non é unha cousa extraordinária, non? O que sea, vos as vosas accións normalmente só so para chamar a atención, no? Que, o que normalmente fan os movimentos como a vos ¿no? E eh, isto, esa pancarta Se usaste en outras ocasións que... Realmente penso pa... que non se entendeu Pa non... que explícanos a cuestión Eu creo que non, non se entendeu A nosa intención Evidentemente se nos levamos Nos desde que empezou todo isto Sempre fomos bastante directos Coas cousas que poñían nas nosas pancartas mm. Estábamos facendo unha reivindicación que se aprobou nunha decisión asamblearia Na que realmente nós pensamos que estes, estas dúas persoas, dos, dos, representantes, dos os representantes dos sindicatos mayoritarios Non deberían de terse sentado a facer certas negociacións Ese é o, é o pensamento que temos mm. Que sucede? ahora eu vexo que non se entendeu a nosa reivindicación. Eu, en, penso que ningún de nós en ningún momento pensamos que as cousas se foran... A sair de madre, como sí, se sair. De xeito. De feito, eu entendo que se, se poideran molestar en un, e que, aí va, pues, que nos dixeran por favor, mira, isto non é o momento. Tal. Eso pode chegar a entender. Entendo tamén que a cousa quedou aí. O importante non é iso. Realmente iso non é importante. O importante é que temos que ter en conta e que nos enfrentamos Há unha situación moi complicada moi moi complicada se nos vamos a poñer a discutir se 15M, se comisión se este, se outro, ao final non vamos a sacar nada en limpo, hai que ter tamén en conta unha cousa, se nos estamos aí dicindo iso, é porque quizáis, dende os sindicatos maioritarios teñen que cambiar tamén o discurso e teñen que empezar a pensar que hai non solamente unha masa de traballador sindicado hai tamén unha masa de traballadores precarios hai unha masa de, de xente que non ten traballo, hai unha masa de estudantes hai xente xubilada hai moitas cousas, non somente os obreiros sindicados, porque non todos os obreiros poden facer folga como se entende tradicionalmente uh -huh. con, con relación a unha cousa do, do artigo que citaches hai, quero dicir que en ningún momento se berrou, nen se pretendía berrar, en ningún momento se pretendeu achegarse á cúpula uh -huh. En ningún momento tivemos intención De faltar o respeto A, a dous héroes como son eles Tamén é verdade que eles Non, non son patrimonio De comisións obreiras Nen de UGT, nen do Concello Será un patrimonio en todo caso da súa familia Pablo, algunha cuestión Que queras engadir o que cometú André Mais No, bueno, basicamente pues, eh, Recordar un pouco la, la intención que tuvimos con ese acto que era un poco pues, remarcar nuestra postura de en, en defensa de Como dije antes, ¿no? De, de la unidad de las bases sindicales y criticando un poco la postura que está tomando desde hace bastante tiempo ya la, las cúpulas sindicales, ¿no? que Es importante remarcarlo las cúpulas, ¿no? Porque, evidentemente, las bases son bases, ¿no? Es decir, a ver, también la, se la, puede esperar de las bases, muchas veces, ciertos movimientos, ¿no? Para desestabilizar o para cambiar cosas de las cúpulas, ¿no? Que pero las cúpulas son, mm -hmm. en este caso, muy responsables y, y son un centro de las voces críticas también, ¿no? Sí. No claro, sé si porque... me equivoco un no, pero no, no, no. puede que haya tamén algunha complicidade ou certa complicidade ¿no? de ese tipo de bases con, con momentos como a vos, non no sei sé se si despues disto, nese mesmo acto, alguén pues, eh, vos cometou algo das bases ou alguma palavra disculpando el... ou relaxando esa situación tan desagradable coa que vos atopaste mm. sobre todo cando algunha persoa vos empurrou ou non Si eso aconteceu que vos dirías? Sí, sí, hubo... Sí. Vamos, de hecho, no, nos acordamos mucho y, y cada vez que recordamos lo, lo que pasó eh, el día 10, ¿no? Esa mañana, nos acordamos de, de un señor, un, un señor niño muy, muy amable y simpático, con su gorrita, debía tener, ¿cuánto, por ahí? 70, 60, 70, por ahí, por, ahí. por ahí, y que se acercó a nosotros en el momento en que ya empezaron a increparnos, insultarnos, etcétera, ¿no? E se puso a nuestro lado e dijo «Yo estoy con vosotros» e se quedou o señor Tambén outra señora se interpuso Entrar en con un empujón vamos, que sí. Entendemos que no foi Ni mucho menos del desagrado de todo o mundo claro. ¿no? el, Lo que y, intentábamos transmitir E a maiores tamén é verdade Que se nos fixou unha crítica directa Moi clara con relación ao momento Que escollimos para estirar a faixa Si non se preguntaba Si o mellor foi sí. un momento menos aceitado Menos adecuado Bueno, tampouco se trataba de alguén que tibera fallecido hai catro días, non? De que é claro, un acto que institucional a, do Concello, realmente. Que pertence a todos e todos os fralones, como ti estabas a dicer, non? É algo Por máis eso, que que, claro, que un feito acontecido, ¿no? non? Que é cuestión, claro, ahí, ¿no? Non é un... É, plantexado estructuralmente, digamos, é, se, se vemos que é un acto do Concello que non pertence a ningunha tendencia política nen, nen sindical, é un acto do Concello pois entón aí teríamos a liberdade de poder facer iso. Uh -huh. Evidentemente, non se entendeu. Eso quedou completamente claro. Eh, se nos re replicou non a pancarta en si sí mesmo, senón o feito de cando foi exposta. Bueno, estamos de acordo. Mm, Pode estades no no punto de mira, no de. Sí de moita xente, non, non só de, sí. incómodos para incómodos. para certas cuestións, co mellor, ese tipo de organizacións deberían dar un pouco de exemplo, non, canto pois pues, a unha certa tolerancia, non, ou menos saber manesar ese tipo de situacións dunha maneira, pues, de, desa esquerda, non, que podríamos decir, tolerante un poquito. Esa crítica penso que eles mesmos xa, xa fixeron, porque como estábamos dicindo antes, hai xente tamén moi válida que leva lutando moito tempo. Claro, un pues momento, poste, sí. un momento de Calentón, vamos a decirlo así O ten calqueras creo. Efectivamente uh -huh. Ahora importante é que se encontre unha vía común É que se, que se deixen atrás estas cousas é Porque realmente o que se fala unha asamblea tamén O sea, isto que estou dicindo agora é un, é un argumento que se tratou unha asamblea é, Se quere dar unha unidade Non queremos non queremos en ningún... exactamente, non queremos exactamente de... que facer ver que nos pretendemos unha fragmentación do sindicalismo ou da esquerda desta cidade ou da esquerda de calquera parte. Non, Totalmente eso non traen. o queremos facer. Vos queréis facer o, o vosso papel, non? Claro. Non é outro que, es... que... que quede denunciar certas cuestións que poden ser moi incómodas, pero que están aí, que claro. se usacen e que tamén é bom pois eh a colación porque sen o problema vai seguir existindo, non Eso, o comentamos desde aquí moitas veces, non se trata de criticar a ah, o movemento sindical nin moito menos, nin que nos a ah, semellen a a dereita máis rec recalcitante e extremista ou programas como os de intereconomía, sino precisamente intentar salvar po pues, móveis, Porque isto, es decir, nos estamos polo, polo sindicalismo real, ¿no? E sí, sí. estamos para aquí para intentar un pouco Eh, tamén en das ondas eh, remover conciencias sin ningún tipo de problema, porque non temos ningún compromiso político ou alo menos este programa pois, non o ten, non entón a partir de aí dicir, somos un pouco o seto tamén de, de o blanco, non? da crítica fácil, non de la de descalificación non? moitas veces, pero bueno eh, mm, eh, xa se me foi un pouco a olla. ah, sí, vosía ia comentar vos pois, que pensades eh, que pensaría mm, amado de Daniel, ¿no? Sin aquel momento levantan la cabeza, ¿no? y ven todo aquello que está pasando allí. Todo ese espectáculo que estábamos comentando, que no deja de ser algo surrealista, ¿no? Es decir, o alcalde de Ferrol, Partido Popular, partido derechista, que son Toa Vilariño, Juan Fernández, es decir toda serie de persoas que, que, bueno, nos mecen o respeto como persoas humanas, ¿no? que cada un ten a súa ideoloxía, ¿no? pero que son responsables o que está a acontecer coas soas políticas a grande nivel. E ¿no? uh -huh. despois, pues, estes sindicatos ¿no? que, certamente, tamén son responsáveis ¿no? de, de pactar ciertas cuestións que nos están comprometendo ao conjunto da clase traballadora. E ¿no? ali, todos ali, homenaseando Amador y Daniel, ¿no? O sea, ¿qué pensarían esos grandes sindicalistas, como caso de Pidado, que otro día se le hizo un homenaje, lo que había milleiros de personas, ¿no? Es decir, esos son grandes sindicalistas, ¿no? son un, una referencia, pero es decir, esto que hay ahora aquí, ¿qué, qué carayos es esto, no? O sea, una psicofonía, ¿no? ¿Cómo ves esto? ¿Y qué pensas que, que él es, Amador y Daniel, podrían pensar, ¿no? Si en ese momento pues levantarán la cabeza, se convertieran y... y miran o que está pasando o seu redor bueno, André, André, André, que era aí, que pillarían a nosa pancarta se sumarían a vos, pensades que sí o por lo menos preguntarían de o tema ¿no? para ver que irían a alguna asamblea ¿no? eu personalmente con relación a isto en esto sí que o estaba pensando é unha pregunta que é lógico que se faga pero non creo que sea interesante respostala, non quero ser ofensiva, pero creo que Non sei, eles viviron noutra época E seguramente se de levantaran a cabeza dirían Que hora é? En que ano estamos? Non, non creo que pensaran iso A parte disso, que, que si que me gustaría deixar moi claro É unha cousa que se nos reprochou ali Que foi que non tiñamos conciencia de clase Este tema tamén se debatiu en asamblea uh -huh. eh, Conciencia de clase Que é ter conciencia de clase? Que ser obreiro? Esas son as preguntas que nos temos que facer E unha vez que teñamos respostados estas preguntas Teremos que tamén facer outra Que é máis importante? Ter conciencia de clase ou ter conciencia ética? Porque a ética ten un ámbito moito máis amplo Entra a conciencia de clase, saber quen é, quen eres, onde estás e por que loitas E tamén entran outras cousas como poden ser a ecología, a sanidade, os bens sociais Con relación a isto, penso que o 15M ten conciencia ética. É unha das cousas que dicíamos no noso comunicado. E eso é o que creo que deberíamos ter todos e todas. Sea Amador, Daniel, os componentes do Concello, e nos mesmos. Cantou de dentro de uma gaiola Cantaria melhor se fosse do lado de fora Passarinho cantou de dentro de uma gaiola Divertimento para pequenos monstruos En Radio Filispín A Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos Que emite Dente Ferrol Ose día 15 de marzo do ano 2012 Aquí, pois, pues, coa xente da acampada Ferrol Que xa chegou unha vez máis a estes microfones Pois pues, a xente como a André, Pablo e Paqui Bueno, alguna cousa máis pra, pra ir fin Así que se vos ocorra e que querades amplificar Xa que estamos aquí Pois pues, sempre bon, pois, pues, anunciar Cando vos lo unides En fin perspectivas de cara, pois, pues, a Folgas do 29 de marzo Na, no, reunímonos os mercores á sete da tarde diante do Concello Este lunes ás cinco e media tamén nos vamos reunir para falar da, do que vamos facer cara a Folga Heraldo Ajá Que les unha pancarta por aí desas de sospeitosas. <risa> non nos desveledes os secretos. Vámonos a A verdade é que gostamos no que que esa... <risa> interesante, interesante que esa movida, que pasen estas cousas, ainda que se san a veces desagradáveis, de verdade es que vos agradezo que sea que asa movemento, no igual que os chamábamos a xente da Conversa en Sindical Galega Que sabedes que están aí fechados por sorpresa no Concello Pois pues é interesante que pasen cosas Porque o que non é in, realmente nada interesante É sospeitoso é que non pase absolutamente nada nunca eh, Paqui Si, sí, eh, iso Que están estades todos e todas convidados A vir as nosas asambleas As vosas asambleas Canta máis xente xeamos Máis cousas poderemos facer e decidir E... Eh, Esperando que que as cous, que a Loita se unifique E que encontremos o camiño para afrontar todo isto que nos espera eh, ¿Pablo? Bueno, pues poco máis de lo que se ha dicho Básicamente recordar que desde el 15 mes seguimos manteniendo que la gente tiene que verse en la calle tiene que hablar en la calle tiene que poner puntos en común pensamos que en, en estos tiempos que corren cada vez es más necesario ¿Tedes el vuestro papel? Eh, realmente un papel como estamos viendo bastante difícil no de encaisar o sea, ¿tedes ahí frentes abiertos por todos los lados? Eh? Bueno, pero yo creo que son frentes que se, se apoyan unos mm. a otros Muy, muy fácilmente Que hay que ir superando con, con inteligencia Con argumentación, como vos vimos aquí mm. Que es un discurso bastante interesante ¿verdad? ¿Eh? Bueno, y participación sobre todo Que, que es muy lo que pretendemos uh -huh. También eso es muy asambleario Sabes lo que debatides todo, absolutamente todo ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Inténtase. Inténtase. Inténtase Inténtase Bueno, pues gracias por la presencia aquí en Radio Feliz Pin En divertimiento para pequeños monstruos Y a te a vinera, cuando que irades, cuando vos quiseis Moitas gracias Moita Pasarín o cantor De dentro de uma gaiola cantaria melhor Se si fosse do lado de fora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 Como é lógico e normal Non todas e todos os pequenos monstruos Pensamos igual o cual nos fai a todos e, Pois éso, únicos E eso é maravilloso Sabémolo dende aquí Que non todos os nosos ouvintes teñen por que pensar igual Mas seguro que no fondo Estamos todos na batalla E esa batalla é o 29 de marzo Non queremos deixar de lembrarvos o teléfono de contato para que vos tamén teñades voz e digades o que teñades que dicer antes de que cesa demasiado tarde. O telefonillo de contato de divertimento para pequenos monstruos é a de Radio Filispín. É o seguinte... 981 37 10 40 981 37 10 40 Quiero aprovechar estos minutos de impas divertimento para saludar a Ani Celdran, que nos está oyendo desde Barcelona. También saludo a... a Pablo, que está en Madrid. A Rocío, que también está en Madrid, na Sierra. A Tomás A xente de Sin Fronteras A Amparo CiF. E como non podía ser menos A Ana Lucecu Que os está na cama Ana, espero que estés ben Si tens alguna cosa que decir Xa sabes, marcas o teléfono e o dices Desde aquí, desde Divertimento para Pequenos Monstruos o Pequeno Monstro y todos los nosos ouvintes, te mandamos un agarimoso saúdo y esperamos que me llores o antes posible, que esos virus marchen. Y que a fin semana estés aquí, co Pequeno Monstro y... y... y... no bueno, e contado como vos estábamos a comentar aí cando fixemos un, un breviario do que íamos a falar aquí en Divertimento para pequenos monstruos en Radio Filipin. Pues estamos... pois, sí. eh, agora mesmo estamos camiando pola Rúa Real, en eh, sentido hacia a Plaza de España. A de que é unha manifestación con bastante xente, e eh, polo que vin, bueno, pois pues está a plataforma da Xenera Pública, a xente que está no pecho da graña. Había directivos de Fukushima, xente de Esquerda Unida, xente da SIGA que está pechaba no concello E, bueno, a verdade é que vese que esta historia da señada de pública estaba empezando a facer estragos e que a xente está empezando a anotar e empezando a protestar. Uh -huh. Sí, pois pues eso, pois pues tenemos conexión con eh, María Teresa, que é unha colaboradora de Radio Filispín, no momento de O Recuncho e que bueno, eh compañera nos aí amablemente se prestou a facer de, de correspondente aí en, cor <risas> sí. sí, en Ferrol. Si en Ferrol, pois pues ese día 15 de marzo, Ferrol unha cidade de moita acción e pois esa a xente do da, que apoia ao centro eh, de de saúde de A Graña, porque sí. coméntalos, que que pasa co centro de saúde da Graña que igual a gen Teresa non se enterou. Non sabe de que vai. Bueno, pois, levan xa unhas semanas fechados porque é un consultorio que está nunha población así cercana a Ferrol e despechan o consultorio. Eh, a xente toda que vive ali é xente con unha idade media bastante elevada e son persas que ni nisequera teñen transporte público adecuado e con un horario adecuado para poder trasladarse ao consultorio máis cercano. Entónse, pois, pues, bueno, vence Na situación de que desquitan o seu consultorio E que, bueno, as posibilidades Que teñen agora de ocudir a outros Son bastante difíciles Ajá, parece que ademais ese, ese Feche non sería o primeiro Se fala de que podrían fecharse O que estaría agachada a intención de fecharse Outros centros de saúde Como o mesmo de farrol vello Oval Exacto. en Narón Pedroso tamén en Arón Mañiños, Mañiños sí. en Fene Mera e espasante na comarca de Ortegal Non, Teresa? Sí. Que, en parte, a ver, se moito nesta manifestación, porque o que dicí, eh, será o primeiro peche, e a partir dai, pois irán caendo outros. entonces eu creo que tamén é importante, sobre todo a xente que estaba por aquí, o comentábamos, que a xente eh, non o vexe como algo puntual, no Que na graña, e xa está, é unha poca poca poca poca poca, sino que isto vai ser como un feto dominó, e que se non facemos presión desde o principio, pois, mal, vamos. Uh -huh. Eh, Outra cuestión eh, Teresa É sí. eh, que efectivamente Todas estas cuestións están ponendo a manifesto Unha insensibilidade tremenda Casi terrorífica non do, do Partido Popular Por respecto sí. de todas estas cuestións tan sensibles ¿no? Como son a, sí. a cuestión da sanidade pública O sí. propio con o alcalde de Forrol Que se combinaba Aos eh, sindicalistas que están fechados A esta hora no Concello En sí. un medio centro Aproximadamente a marchar ás 3 da tarde, como se for o pues, horario dunha piscina municipal pues, uh -huh. tamén amosaba unha absoluta insensibilidade ao respeto, fechando a cuestión con un, pois pues, nada, isto pues, non no vai poder ser, o tema é que se feche e punto ¿no? Exacto, sí aparte, bueno, non é xa iscoitache eh, pola mañan as verbas do, do presidente da xunta de Galicia que, bueno, entendía que o copago pois pues, sería algo normal, o sea, algo asumible. Sobre todo para xente que ten rendas altas, claro, non especificou que se entende por xente con rendas altas. entonces claro, a ver, o que se está empezando a vivir é un recorte de delitos, como dixi, a todos os niveis. entonces claro, empezamos por esto, seguiremos por educación, seguiremos por asuntos sociais, etc, etc, etc. Que a causa pinta bastante mal. Vai nos un retrato, Teresa, do que estás vendo agora Porque nos pensábamos que era unha concentración Pero iso partiu en manifestación Si, ¿no? si, sí, sí, sí, partiu en manifestación Foi unha cosa improvisada, iso, porque estaba presto eh, Mira, a verdade que, cando chegamos a Sete eh, Había pouquinha xente o, o cual, pois, pues, bueno Nos quedamos un pouco cortados, non? Pero de repente empezó a aparecer xente Cada vez máis, cada vez máis E de repente, baixaróns de escalina todo con sellos E eh, comenzamos a camiñar en manifestación Por la rua real E xente que estaba por, por la rúa En principio tamén asuma a concentración e agora mesmo que pode dicir, pois que mira, a cabeza manifestación que está na plaza de España e a cola da manifestación está casi casi ao principio da Rúa Real. Digo na, o sea, en, en cruce co, co concello, eh? O sea que non falamos de 50, 60 persoas, non. Falamos de bastante xente. Uh -huh. O sea, que nos estás dando a primicia de que esa concentración se convertiu nunha manifestación coa apoio dos eh, dos sindicalistas que están fechados, que se fecharon ese pro sorpresa no sí. plazo do Concello en Ferrol, non? Sí, sí, sí. A ver, de todos modos, eh, tamén hai outros institucións, outros partidos, outros sindicatos. Claro. O que pasa que sí, no, sí, no, non sí. teño visión global de todo o mundo, eh? Claro, claro, claro. Sí. Ah, e unha cosa que tamén vos quería comentar, que están vendendo camisetas. Eh, camisetas con eslogan, bueno, non teñe aquí ahora mismo unha adiante pero bueno, é un eslogan en defensa da de señal de pública, eh, teñe un custo de 5 euros. y mm. tamén un pouco para apoiar pues, todos os gastos que que se está tendo con esta facción. Mm. Estamos escuitando algúns berros por aí, non? Si, sí, si. Sí. Están dicindo algúns consignas, coméntanos que se dí que por aí. Si, sí, eh, sobre todo están dicindo non o peche da grañas, e si sanidade pública. Van uh -huh. dúas pancartas de antes, unha alevan os veciños da graña e outra alevan eh, a xente da plataforma pola sanidade pública. Veciños da graña que se empeñaron bastante pues, en, en decir que eles son os que están levando, capitaneando xa loita, non? Pra... Espera, non te como como vecinos Veciños, eh, veciñas da graña que se esmeraron bastante, eh, insistiron bastante en decir que eles estaban capitaneando xa loita, non? Para un pouco... Sí. Pues eh, eh, desmentir esas maliciosas interpretacións de que podían estar sendo manipulados por, por terceras pessoas ¿no? Exacto, pero no, no, no desde principio, é de feito, bueno, estiven eh, a semana pasada ali no, no feche con eles, eh, que bueno foi o día que foi, por certo, Radio Filistín eh, bueno, un pouco para facerlle esa estadía ali máis agradable, pois pues, pusieron a Guerra dos Mundos e entón estivemos ali con eles e bueno, efectivamente, é unha acción capitaneada totalmente polo nosiños, que que si non hai, aínda que están apoiados pola plataforma, pero realmente os protagonistas, por decirlo de alguna maneira, de desta de acción a Graña é eh, é eh, Están loitando por algo moito persoal que é su futuro. Elas e elas eh, Teresa siguen fechados, van a seguir fechados no, no, no centro de saúde de de Agraña, no? do, do lugar de Agraña pues, de Ferrol. a ver, en principio hoxe están todos aquí. Eh, no sé si rematan ya haciendo peche o van a seguir En principio aquí no se comentó nada de que no siga el peche ¿eh? Por lo bueno. menos 8, aquí no se ha comentado uh -huh. Muy ben. Bueno, pois, pues, non se Teresa eh, Estamos escutando ese son de fondo Cal, pois, pues, ponde a manifesto que efectivamente Hai bullicio, hai movimento, Ferrol sí. De cara a folga do 29 de Folga será o 29 de marzo eh, Todo un fervedoiro e todo indica De que vai ser un suceso e que cada un de nós Debe empezar a pensar como vai participar Se este a no paro, se este a traballando Porque as problemáticas son ben diversas en De todos os frontes, como vemos tamén A da, a da sanidade pública E todos e todas estamos implicados en, que, en chamar a atención, non? Sí. eh espera Andrés, voy a meter un poco más atrás porque apenas se ve Pasía referencia a a a manifestación del día 29, ¿no? Sí, Era nuestra a, forma de participar. A huelga general, sí, de que Todo que está a pasar, pues, pone a de que, sobre todo aquí en la comarca de Ferrol, con frentes abiertos, don Avaldo, sí. de los servicios públicos, eh, sí. da sanidad pública, que hay sí. tantas costiosnas que todas y todos podemos aportar algo ese día de Fuega Serral, sasteamos no paro, sasteamos trabajando, sí. sasteamos como estivéramos, que todas y todos vamos a poder participar con alguna acción, incorporarnos sí. a algún colectivo y, sí. y secundar eso, o ven, nos mismos, por la nosa conta, para algo, ¿no?, Exacto, e que aparte, mira, hai unha cosa moi importante Está claro que nesta, neste tempo que estamos vivindo Ora mesmo se pode dicir que hai demasiadas víctimas desta crise Pero os que temos a grande sorte de ter traballo Como por exemplo no meu caso, non? Creo que tamén temos que ser solidarios e pensar en colectivo e dicir, pensar que todos xuntos temos que facer forza Ainda que teñamos o noso futuro asegurado, que eso non está nada claro pero creo que é unha cuestión de colectividade, de, de sumar forzas, ainda que pensemos diferente, ainda que per, pertenxamos a colectivos diferentes. Eu creo que hai que lanzar unha mensaxe de bueno pois eso, de unidade, de loitar todos contra esta crise que, que bueno se agrava. Por certo, estamos chegando ao edificio de usos múltiples da Xunta de Galiza. Eh, bueno, paramos aquí Sí. En principio, no sé si va a entrar alguien a elevar algo dentro, pero estamos todos aquí parados. Uh -huh. Está repleta a plaza. Ajá. Bueno, a estas horas a sete y media ese registro está fechado. En sí, todo caso, o cual. <risa> no sé qué puedo pasar. O hacer. cual, difícilmente van a entrar, pero no, estamos todos aquí claro, parados. Igual, igual se lee algo o algún comunicado. O seguramente, algo. o comunicado. Seguramente van a leer o comunicado, porque están tomando... Bueno, están poniendo aquí una hilera de antes, hasta en cartas, e mira, agora que chegamos e estamos parando a verdade é que se está casi casi enxida a plaza eh? uh -huh, uh -huh. a plaza de Amada, plaza de Amada García, o carón do edificio aí na, na, na, sí. do, da Xunta e na cerqueña do edificio de usos múltiples de, de ferrol o carón del bueno, sí. pues Teresa, lembramos os nosos ouvintes que estamos en conexión direta coa co concentración que se so convertiu nunha manifestación eh? Sí. Eh, ese día sobes 15 de marzo do ano 2012 a uh -huh. prol do centro de saúde de Agraña Ahorita bueno, sí. a xente se solidariza con todos os veciños e veciñas Ese lugar tan fermoso de, de ferrol E eso como se ten convertido pues, en unha manifestación Con, con moita máis cuestión de, referidas á cuestión da saúde A ver a conta de que poden outros centros de saúde ir caendo E algúns deles bastante próximos como que hai aí un ferrol río mesmo A parte disso, André, que nos chegamos estado de benestar André, que nos <risas> chegamos ao estado de benestar Bueno, Teresa, algunha cuestión máis para afinar algunha última pincelada, ento que penso que, que animastes e sobre todo movistes moito as conciencias dos nosos ouvintes, de eh? eres unha dinamizadora social, unha dinamitadora, eh? social sí. <risa> bastante es que guai. O teño moi claro, André. O teño moi claro. Son tempos difíciles e temos que aunar esforços. Unha citadora, a citadora de Radio Filispin te vamos a nomear. Vale, vale. <risa> Bueno, Teresa, pois un bico que eh, queres decir unha cousa máis así para fundar? Eh, pois nada, animar a toda a xente a que, bueno eh, eu comentaba agora aquí con, con un compañero de, bueno, con Rafael que está aquí ao meu lado, complicado uh -huh. e o xe sea, que falábamos iso que me decía, a ver, porque falamos o fin de semana este que pasou Bueno, For foi un fin de semana pois pues, desde marzo en conmemoración do desde marzo ou manifestación ese día ao día seguinte houve manifestación contra a reforma laboral é decir isto vai se convertir en algo habitual por desgracia pero creo que tamén eh, necesitamos despertar todos temos que despertar y en ta situación que que se está que se está chegando a nós temos que ser suficientemente responsables e solidarios eh, e bueno acudir a todo este tipo de, de manifestación sobre Claro, eso es solamente es a secundar una manifestación, es decir, salir a rúa, dar una vuelta, conversar con otras personas, eso es Exacto. muy interesante, solamente Exacto. eso, no estamos pa aquí pedindo que se fagan barricadas, que me neumáticos, que también, no. eh, que también, <risa> es decir, algún es, se puede quemar, creo que no se quemó nada todavía, lo cual también no. es bastante sospechoso. No, no, no, es totalmente pacífico, es totalmente pacífico, es sí, como tiene que ser, es paso es como tiene que ser. Bueno, Teresa, pues un saludo gracias por la, la tuya colaboración y nada, ficas contratada, ¿eh? como asistadora de Radio Firespín. Vale, un bikini, Andrés. Saúdos, chao. Venga, chao, chao. Me está gustando esta música, porque ademais a xente non o sabe, pero mentras o pequeno monstro fai radio, tamén fai bicicleta. Para comentálo A quem te interese Estamos ouvindo unha colleita de grabazóns Do selo Blue Note Un jazz así Entre moitas cousas Un jazz fusión Interesante Pon moita instrumentación Apta para facer bicicleta Bueno, xa temos o telefone colgado de novo. cal Calquer dicer que fica aberto para todas e todos os ouvintes nestes minutos finais aquí en Divertimento para Pequenos Monstros, como todos os hoves en directo entre as 6 eh, e 8 da noite. Nos dice aquí eh, Ani, desde Barcelona. Dice, vaya tela, es que le parte a uno el alma viendo o escuchando lo que están haciendo con la gente. No sé si son conscientes, pues no es lo que los ánimos estén mucho mejor por aquí. No es que los ánimos estén mucho mejor por aquí, por Barcelona, donde está Ani. Pero para mandaros para allá, siempre hay. beso ánimos, que nos manda Ani desde Barcelona. Y dice también que enhorabuena a la señora Teresa, nuestra correspondiente, eh, por su valioso testimonio. A ver si todo el mundo despierta. Esa es la clave. Bueno, pues son mensaciños que nos llegan por lo Facebook, a nuestra página en Facebook, en nuestro sitio en Facebook, si nos procuras como a pequeño Monstruo. Inda que también está el teléfono, que siempre bonito y guay. O 9, 8, 1, 30, 7, 10, 40, Nestes últimos minutos Divertimento ah, Que non é un rollo gran monstruo unha cousiña que anda por aí circulando está tirada do blog artabra21.blogspot.com e da que é un texto de autoría de Carlotti Valle que como sabedes todas e todos é un poeta salvase se titula O lugar das grúas en extinción e día sí Cando cheguei a Ferrol, xamei o lugar das grúas en extinción, como se fosen aves a piques de desaparecer. Souben, desde a reconversión industrial, que isto era unha catástrofe. Ninguén fala do que levou a tomar medidas tan cruéis e Sei que sempre estivo aí, detrás, Nas cociñas turbias da Unión Europea. No que foi o Clube de Roma. Un proxecto xa máis consensuados con os cidadás. Así nos chaman. Bueno, vamos a atender unha chamada que temos aí. Hola, que tal? Hola, boas tardes. Hola, boas tardes. Mira, estaba oindo o programinha fai un pouco eh, Tuven que apagar a radio porque Tuven que cerrar o taller Entón estaba oindo da manifestación E non me entrei moi ben de que, de que iba a manifestación Que están, están facendo agora en, en Ferrol Entón era para informar Bueno, eh, nun principio eh, non habían prevista facer unha manifestación sino que era unha concentración en protesta sí. polo, polo feche do consultorio de centro de saúde da Graña. ¿no? Sí, sí, sí. Pero eh, parece que eh, allí pues, decidiron partir en manifestación e pues, eh, pues, partiron en manifestación e nos comentaba a nosa correspondente Teresa que esa manifestación acabou ou polo menos parou aí fronte ao edificio da xunta en Ferrol, aí algúns minutos. Sim. Sí. Entonces están allí ahora mismo, ¿no? Sí, sí, efectivamente, sí. Sí, porque ahora que acabé de trabajar, entonces era si seguían si seguían allí reunidos y tal para para unirme para a la manifestación. Pero claro, porque sí. tú estabas escuchando Radio Filipin. Sí, estuve escuchando hasta fue de unos 15 minutos tuve que apagar. ¿Dónde escuchabas? ¿En qué sitio? Mm. De estuve en Ferrol, na Gándara. Ah, ese se escucha bien a Gándara. Sí, muy bien. ¿Habit donde trabajas ¿no? Sí, sí, sí, estuve Eh, vamos a ver, no polígono industrial de Gandará. Ah, e que tedes un Es unha oficina, ¿Eh? un taller É o... eh, un taller de, de mecánica. E mm, tedes o, o a Radio Flespinning sintonizada no taller. Sí, sí, a teño sintonizada moitas veces porque eh, Donde mellor me informo ah, de todo o que sucede en Ferrol. Moi enten... Ferrol e Comarca. Fantástico fenómeno do Nosa Señora, pois. Pues, nada, quería tamén se si me deixas facer unha reivindicación. Sí, por supuesto, pasostá. A xuventude, sobre todo a xuventude de Ferrol, da comarca de Ferrol, que non esperen a que nos apliquen os recortes ao goberno de España, que hai que salir á calle xa. Claro, Que claro. hai que salir á calle xa. A xente é moi... Como te chamas? Como te chamas? Me tomo Fran. Fran, a xente é moi derrotista, non? Di que parece que está todos a vendido e que non paga a perecer. Que que lle poderemos decir a esa xente que... Non é que sea derrotista, xento, que pasa é que non hai tampouco eh, organizacións que xunten esa xente. Aja, o sea, que pensas que hai un problema eh, coas organizacións? Hai hai un problema, moi grande, porque eh, determinadas organizacións, como son os sindicatos, Ajá. que debían de ter unha participación activa cos, eh, cos afiliados Sí, porque os que somos afiliados dos, dos sindicatos en moitas ocasións non se nos informa de asambleas, non se nos informa de reunións non se nos chama por teléfono e se nos di, oi, necesitamos a axuda a vosa para pegar carteles para unha asamblea, para decidir delegados para facer tal e estamos moi desinformados entonces, ahora que te piden a axuda é tarde Uh -huh, uh -huh. Cando tiñen que recorrer, recorrer aos afiliados sempre. Porque eu estou disposto. A mí se me chama o sindicato e me dice "Olle, ven a votarnos unha ama e a poñer carteles. Ou ven aquí que hai unha asamblea e vamos a discutir tal tema. Eu, encantadísimo. O xa sea que ti pensas que hai que reconsiderar certas cuestións non? Con respecto. ao ao moito sindical, o sea que, que, sí, es que sen general, sen, sen eh, no participar no, sindicatos, sendo... en, sindicatos eh, especialmente unhas siglas ou outra, eh, claro, non en, en general, general, general, general. general, sí, general eh, os sindicatos debían de ter unha participación cos afiliados, este e debían de visitar as empresas todas. Ajá. non debían de facer o traballo o 100% visitar empresas pequenas, medianas, grandes e y... claro. todo tipo de empresas e conxenciar a xente de que temos que estar unidos a maioría absoluta que tengo o PP ahora para gobernar España xadimos os traballadores non xadeu o rico non xadeu o especulador ni o banqueiro xadimos os traballadores e uh -huh. agora estamos sufrindo os, os efectos secundarios uh -huh. Entonces eh eso. Uh -huh. Muy ben, pois pues te disemos ah. a que que partas e si checada por aí pasar pola pola Praza sí, sí, Mada García e sí, sí, o carón sí. do edificio da Xunta de Forrol, pois pues, pois pues sabemos que eres sí. unha persona pois pues eso que que es participativa, no, e que te sin moito interese e nos agrada, no sí, que sí, nos os teñan sí. esas inquedanzas. Pois pues nada, sí. pois pues a secundarte todas e todos os U 20s a saír aosa rúa sí, e a pasearse. moito pirámide. moito ánimo aínda para toda a xente que aínda que teña pensamentos diferentes e non este concienciada, que se conciencie que o día 29 de marzo di que saír á calle para lixar o país, no. Claro, pues, de que demostra el... Non queda outra... outra... Non, I, un, un, un outro Non hai se unha peña en interesante da esquerda é que se axamos diferentes. O sospeitoso sería que houbera unha animidade estúpida como pode acontecer aí a, a niveis da, da dereita. O cal si que é bastante sospeitoso e dá bastante medo. Bueno, pois pues un saúdo, compañeiro Gracias pola túa chamada. Bueno, gracias a vosotros e gracias polo programa tamén. Saúdo. Un saludo. Bueno, pues era esa chamada de ese ouvinte que nos chamaba, como podes facer ti mesma, ti mesmo, pues marcando o noso teléfono de directo que é o 981-371040 e desas aquí as túas impresións. Imos a seguir lendo este texto que comenzamos, hai momentiño de Carlotti, bastante interesante respecto pues, de esa imaxe no que nos puña ahí en, de manifesto respecto desa de alegoría as grúas non? as grúas de, que, que son tan características da nosa comarca de Ferrol e que el ve e sempre veu dende hai moitos anos cando chegou aquí de novo a Ferrol en extinción Cando cheguei a Ferrol chamei no o lugar das grúas en extinción como se fosen aves a piques de desaparecer souben desde a reconversión industrial que isto era unha catástrofe Ninguén fala do que levou a tomar medidas tan cruéis Insustas Sei que sempre estivo aí Detrás nas cociñas turbias da Unión Europea No que foi o clube da Roma Un proxecto xa máis consensuado con os cidadás Así nos chaman E trátanos como súbditos Un mapa do que ía a ser esta Europa de mercaderes Nese bosqueso Alemanha Quedaba como territorio de industria pesada Da gran producción industrial Franza asegurábase a parte do seu tecido industrial Agricultura Así os demais coas súas cousas Para España Sa quedaba perfectamente trazado ese plan económico Que ligado á construcción E así foi até os nosos días Ese plan determinou a esencia da nosa estrutura económica Condenounos a ser durante moitos anos Un país de albanéis e camareiros Ose emparo Por moito tempo Os asteleiros para Ferrol son importantes Xa máis terían que sofrir a mutilación a que se viron sometidos Alemaña e Nonxuela impuseron o feche dos mesmos Sendo estes os que tentarían, os que detentarían en exclusiva A construción de barcos e todo relacionado co mar e o transporte marítimo ¿Saberemos algún día las cápsulas secretas alrededor de este asunto? Bueno, pues era esa reflexión que estos días estuvimos moviendo por ahí por la red. Esto está tirado de artabra21.blogspot.com de Carlotti Valle, poeta salvase de aquí de Farrol y que queríamos transmitiros a todas y todos. Música Divertimento para pequenos monstros en Radio Filispín. Nos últimos minutos a Senda Divertimento, da man de Ana Lucecu, que o senón está aquí, como a todas e todos, pero que preparou a Senda e Madeisou outra vez de Tomás. De novo, un saúdo, un bico moi forte para Ana, que nos estará ouvindo, seguramente, e tamén para Tomás. Que te mellores, Ana. E escoitando a música que tamén nos preparou Ana da senda, comentamos o que ela nos escribiu por aquí. Pois si sí, o se sobes 15 de marzo na capela do Torrente Ballester. Tribut a Cabaret. A cargo da cantante de San do Niño, Bea García. Un espectáculo no que mestura o jazz e o swing e que fai un repaso á película de Cabaret. E será o Soves 15 de marzo a partir das dez na noite na capela do Torrente Ballester. 5 euritos, esto que estás ouvindo Bea García Tribut a Cabaret continuando con Ascenda hoy este mismo jueves 15 de marzo na sala Super 8 de Ferrol de Joes versións de Jimi Hendrix, Jazz, Blues, Improvisación, sempre tentando manter a esencia das grandes bandas dos 70 en especial da Jimi Hendrix Experience. A banda Formulse no ano 2010 está formada por Juan Sánchez, Batera, Marcos García, Baixo Eléctrico, Alberto Barral, Guitarra Eléctrica e Rubén voz Será óseas 10 da noite, se óseas 15 de marzo, Entrada gratuita, atención, na sala super 8 de Ferrola, na zona de Amboase. E, así como que non quera cousa, pasamos ao Benres 16 de, de Marzo. Bueno, toda a música que ouides está na senda verdade que creo que non estou dando exactamente No punto no que, no que toca Cada referencia que fago, pero bueno de vos asoci asociando a cuestión O Benres 16, 16 de marzo Na sala super 8 de Ferrol Actuarán la Boas Doctor A primeira banda galega del reggae Que nació no ano 1994 Después de numerosos concertos E, es, eh, pues eso Pois pues chega as salas galegas E estará o Vendres 16 de marzo na Sala Super 8 de Ferrol. As de noite entrada 5 euritos. E pasamos ao sábado 17 de marzo. Na Sala Super 8 de Ferrol Super 8 de Ferrol de novo mundo docs blue blues party mundo blues party la festa de esta banda de blues folk americano es psicodelia este grupo coruñés que nace daán de javier prado en el año 2006 no Tras varios anos de cambios nos seus integrantes, o ano pasado editaron o seu último traballo, Cirti Roads. Serás 10 da noite, entrada 5 euros, na sala superoito, o sábado 17 de marzo. La zona de Amboase de Ferrol. E pasamos ao sábado 17 de marzo, no teatro Jofre de Ferrol. Veneno, que visita nos para presentaros seu último traballo Dice la Gente. Catro reis, catro cabalos, catro xeración, catro amigos, catro gatos, catro E esta é a música de Kiko Veneno. No, esta no, máis ben esta outra. Ben, creo que Ana Lucecú en estes momentos está empeorando. Tranquila, Ana, creo que esa teña dominado o tema. Veneno, pues eso, sábado 17 de marzo en no el Teatro Jofre de Ferrol. Este músico que comenzó a su carrera como miembro de Veneno junto a Raimundo e Rafael Amador. Grandes da música de fusión, música experta dos nosos tempos, no estado español. La música popular con mayúsculas, podríamos decirnos todo español. Comenzaron a la por los Sano 70, no, bueno, 1977 exactamente. Y tengo un montón de discos a suas costas, Kiko Veneno. Dice la gente Dice la gente Que de algo hay que vivir Que solo se muere una vez Yo creo que son no es así Bueno, pues era da noite Repetimos este sábado 17 de marzo No Teatro Jofre de Ferrol A entrada 13 euros e medio Vaya prezo máis raro 13 euros e medio E 11 euros e medio outro prezo má raro ainda Se si ides a segunda ou a terceira planta Estos son precios populares Nunca me llordito de Precios de primeira e precios de segunda E de terceira tamén no que que Matará droga Matará tal vez un hombre bueno con pitola Dice la gente E aímos con outra actuación para ese sábado de Zasete Esta banda que xa son aquí máis veces na senda Seis Acompañada en acústico por Tito José Carliño Presentando seu disco Admirando a, a condición A condición caolos cantro xeración amigos drogados 4 corazones pues aquí está SES cantando en galego ese espectáculo que comenzará a las 11 de la noche el sábado 17 de marzo SES S E S SES Será Noartabria la Fundación Artabria de Ferrol Entrada gratuita atención El sábado 17 Y ese mismo sábado 17 de, de marzo pero en un local pues a mítico también de Ferrol o Ochimarrao alá en el barrio de Sartaña en la zona de ultramar un concerto triple Nio Escupe y Defecaos un concerto Pumcarra sábado de azasete de marzo en el bar Chimarrao en Sartaña a partir de las 10 horas creemos que é gratuito, ainda que non estamos totalmente convencidos. e tout que pase. E vimos con máis cosas. esta vez pasamos á cidade de A Coruña. ¡Ey! ¡Ey! Será en la sala Mardi Gras da Coruña con los The Sherry Boppers que llegan de, de Bilbo para presentarnos su último disco, Shaking the Hood disco de este año pasado 2011, con la intención de hacernos pasar una grande noita noite é difundir a música jazz, funk e os ritmos de baile antigos ou de raíz negra e dicer eses ritmos de baile que realmente nos fan bailar normalmente de Cherry Boppers, este venres de Zasis de Marzón a Coruña na Sala Martigras son 8 euros e 10 en taquilla as 10 de media da noite Outra movidilla máis será no Paz Garufa coa banda Santa Juana en a Coruña o Benres de Zaseis de Marzo O grupo coruñés formado nunha noite de San Suán e que surde coa única intención de facer bailar e divertirse ao público coas súas canxios. É iso, Santa Juana, no Paz Garufa o 16 de marzo. E outro grupillo máis, este, pois tamén en a Coruña, na Sala Mardi Gras... Ana, agora vou sincronizado, eh xa te pode recuperar Pois son esta banda que está soando e que se chaman de Seidis Na sala Mardi Gras Están de por España polo estados Español e son considerados por moitas e moitos como unha das mellores bandas contemporáneas que fan así un estilo que está desobuvindo country e atesurf Música garaseira Dark Circles 2010 e o seu noveno disco e será o que presenten. este sábado 17 de marzo na sala Mardi Gras en Coruña de Seidis desde medio da noite anticipada 13,50 euros taquilla 16 euros Máis bandas, máis cosas, máis actuacións en a cidade de A Coruña. Por exemplo, isto que está soando son de New Rewind, Francisco Nixon e Ricardo Vicente. Eles contactaron a través de internet e intercambiaron as súas cancións. decidiron facer un traballo en consunto que se titula «El problema de los tres cuerpos». Bueno, este disco se presentará na Sala Le Club e no Café Torgal de Ourense o Benres de de Marzo dentro do ciclo «Son Estrella Galicia». Bueno, pues, en a Coruña na Sala Le Club podedelo ouvir a este trío de New Rewind, Francisco Nixon e Ricardo Vicente Eh, sábado a 7 de marzo A partir das 10 da noite Son 12 anticipada E 15 en taquilla Eres la aventura de mi vida Y marchamos Ate Carballo Exactamente a unha sala Que se chama Sala Dublín E quitamos unha extraordinaria Banda galega Probablemente a mellor banda galega dos últimos tempos Ataque Escampe Oito da mañá, os ollos todos os requisitos para falar así deles. Son orixinais, sen Son contemporáneos, Son atrevidos a súas letras son interesantes. Sus sestivas e sus herentes. E aí a máis son estirábeis. Ataques campe. E agora toca cantar uma canción intimista Cosa dios nas manos para acabarnos de matar esta é unha banda de rock acústico formada no ano 2001 no Ambiente Universitario de Compostela que, pois, pues, están xa presentando a súa nova grabazón fan un rock de serie B é dicir, algo realmente interesante diferente ao que se escuta normalmente e ademais feito en galego lingua galega o cal pues, xa para ponirlos aí nunha altura considerable que non fan chorar Pois eso, podedelo subir na sala Dublín de Carballo, este vendres 16 de, de marzo, ataque escampe, as 10 e media da noite entrada, atención, que isto sí que é o máis interesante, 3 euritos non sei sé porqué sempre é o máis interesante é o máis barato o gratis e som é o que farei E marchamos a Compostela porque en Compostela va a resultar que o sábado 17 de marzo na Sala Capitol van tocar tocaros Bucking Blues Band con Mama Funko un tributo a James Brown Ciclo Música Sons da Capital comeza ás 21 horas, ás 9 da noite. Prezo 10 euros anticipada, 16 euros en taquilla. Son backing blues band, mama funk, tributo a James Brown en Compostela da Sala Capitol. Sábado 17. Oh, give me back my wind. I don't leave your head on board e en Compostela tamén osa o domingo, domingo 18 de marzo, no teatro principal, Simon Finn dentro do ciclo íntimo e acústico. e todo isto para celebrar o 40 aniversario da publicación do Pass de Distance. Go for youve been restricted evermore Simon Finn foi un dos puntais a sombra do fol progresivo inglés dos anos 60.Ha do you, do? hey, hey, do you know when? Puso nos anos 60 en circulación unha obra de referencia chamada paz de distance un tratado agora reeditado de psicofolk alucinado e deronadoú de aquí alúco <ríe> Bueno pasamos a seguinte costa que hai por aquí por exemplo. Eh, en compostela tamén pero no paz sonar Pois pues temos aquí a dúas persoas moi queridas eh, no noso país son usía pedreira e Fred martins que estiveron en farrol lembro hai algún mes aí algún meses en esteiro no centro no auditorio de este, de nou de, de, no, de inferiño perdón E, bueno, pois pues aquí os temos con esta obra partea particular, intimista. O xa pedreira e Fred Martins ele de do Brasil e ela galega Ateamédula, unha grande persoa en todos os sentidos. E o seu traballo acróbata, o seu proxecto acróbata será a partir das dez e media da noite, o xa 15 de marzo no Paz Sonar en Compostela. Oito euros anticipada, dez euros en taquilla se adormente o amanhã não se lembra do presente e mal tudo é passado o mais recente começa a tecer o recorrente a cada rua tudo é mais ou ser sempre eleva enxer fascina como a infância é inocente eterno nuvo e gorda adolescente no e deus ainda crepita o sopo ele Como tras... E con esta fermosa música temos que marchar Sei que Ana Luz Cú preparou unha senda Que abrangue moitísimo Como sempre, Bueu, Vigo Ponferra, Pontevedra En fin, moitas cousas moi completa Pero estamos fora de tempo Temos que findar divertimento por hoxe Até o vindero sobes Donde estaremos con todas e con todos vos Hasta ahora nesta mesma sintonía En Radio Flispín A Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos Que emite dende Ferrol Gracias pola vosa atención. Lembramos de novo os nosos sentimentos e o noso agarimo a nosa compañeira Ana Lucecu, que está convalecente dun virus na cama. Na O Vindeiro Programa, seguro que xa estará aquí de novo. votámola moito de menos, seguro que todas e todos tamén. Gracias pola vosa atención e ate o Vindeiro, divertimento. Acá de cúa, que todo é máis ao ser.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 Foi unha producción imaginária divertimento para os meus pequenos monstros.